אמן ואמן. תודה לאלוהים על הזדמנות להלל אותו גם בנגינה. תודה בנות על הנגינה המאוד יפה שנגנתם לנו. היום אנחנו מתחילים אה, פרשה שנייה בתורה. הפרשה הזאת נקראת פרשת נוח. יפה מאוד, אדון גבי. פרשת נוח. לפני שנתחיל בפרשה אני רוצה שנית אה, למי שלא הספקתי עוד לומר שבת שלום ומבורך הברכה הזאת היא ברכה שנותנת לנו הזדמנות מאלוהים להתברך גם בשירים, גם במצב של אירוע חברתי שאנחנו נפגשים ונהנים מהחברה של אחד מהשני וגם כמובן לשמוע את דברו, את דבר אלוהים. פרשת נח היא נמצאת בראשית פרק ו', פרק שש אנחנו קוראים את זה מפסוק תשע עד פרק יא עד עד פרק 11. הפרשה הזאת, פרשת נוח היא מאוד מפורסמת, היא מספרת לנו את הסיפור על הקטסטרופה הגדולה ביותר שעברה על העולם מאז ומעולם אפשר להגיד. המבול שאלוהים שלח החריב את העולם ואת כל החי שהיה בו את כל מה שאלוהים ברא, את כל מה שאנחנו קראנו בבראשית, את כל העולם הנפלא שאלוהים אמר עליו טוב מאוד בפרשה שלנו, הפרשה השנייה, אנחנו מגלים שאלוהים החריב את העולם הזה כי העולם הזה כבר לא היה בכלל בכלל טוב הסיפור הזה של הפרשה כשמה כן, היא מספר לנו על אדם בשם נוח שהוא ומשפחתו היו היחידים שניצלו מהמבול. כמה אנשים היו, מי יודע? שמונה. יפה מאוד, גבי, היום אתה מאוד כריזמטי. שמונה, שמונה אנשים, נכון. מכל האנשים שחיו אז בעולם, רק שמונה ניצלו. אלה שלא טבעו במבול. אבל הם לא ניצלו בזכות היותם אנשים מזן מיוחד, הם לא ניצלו כי הם היו אנשים מיוחדים, אלא הם ניצלו בזכות האמונה שלהם בדבר אלוהים. כמה פעמים אנחנו שמענו את הדבר הזה, שדבר אלוהים בעצם מדריך אותנו לישועה. הם ניצלו כי הם האמינו במה שכתוב, הם האמינו באלוהים ורצו את הקרבה שלו. כל מי שבוחר להיות קרוב לאלוהים, התוצאה חייבת להיות זה שומר את מה שאלוהים אומר. כך, כמו נוח, כל אדם שעושה את מה שאלוהים אומר, כמו נוח והמשפחה שלו, גם הוא ניצל ובעצם בוחר בחיים. אלוהים רוצה להדריך את כל בני האדם לדרך מסוימת שמובילה לחיים. בעצם אם תשאלו שאלה מאוד פשוטה, מי לא היה רוצה לקבל הדרכה מזה שיודע לא רק את מה שהיה בעבר, אלא בעיקר את מה שיקרה בעתיד? אנחנו היינו רוצים לקבל הדרכה כזאת, ולכן אנחנו היום נלמד את הסיפור המיוחד הזה על נוח. למה זה לא עובר? שנייה. או, אוקיי. אנחנו קוראים את הפסוק הראשון בפרשה אלה תולדות נוח נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים התהלך נוח אם אתם תקראו את הפסוק שמסכם את הפרשה את פרשת בראשית אז הפסוק האחרון כתוב שם שנוח מצא חן בעיני אדוני זה בעצם היה אחרי שאלוהים החליט להשמיד את העולם אלוהים, כתוב שהוא היה מאוד עצוב כשהוא החליט את ההחלטה הזאת, אבל, כן, לא, פאולה. אתה יודע שהיה כמו מלא... לא. לא זה... מה קרה? אני לא יודע. הגרפיקה כנראה היא לא בסדר. זה לא הגרפיקה. כן, פשוט לא נכנס. אה, מה? וואו. טוב, בכל מקרה, כנראה שיש איזושהי בעיה בגרפיקה, אני ראיתי את זה קודם. טוב שיש לכם תנכים בידיים, מה שאתם לא תצליחו לקרוא בשקופית, אני ממליץ לכם לקרוא בתנ״ך, אוקיי? אנחנו לא סומכים על טכנולוגיה רק, אנחנו סומכים על מה שכתוב בדבר אלוהים. אז בפסוק הראשון אנחנו בעצם קוראים על אדם בשם נוח שהכתובים מתארים אותו כמישהו שהוא צדיק תמים והולך בדרך שאלוהים אומר <אח> למרות שיכול להיות שאתם שמעתם מסר דומה <אח> אלוהים בעצם רוצה שאנחנו נזכור שזה לא רק בשבילנו <אח> בואו לא נשכח דבר מאוד חשוב <אח> נוח לא קיבל את המסר הזה שהעולם עומד להיחרב ושמר אותו לעצמו נכון? <אח> נוח <אח> רצה להעביר את מה שאלוהים <אח> אמר לו לכל בני האדם, לכל מי שחי אז בתקופה שלו ולכל מי שהוא הכיר. נוח הלך בכיוון הנכון מהבחינה של אלוהים. זה שהוא היה צדיק תמים זה מראה שהדרך בעצם שהוא חי הייתה הדרך שאלוהים הראה לו. וזה כמובן, תשימו לב שזה עומד בניגוד גמור לדרך שאותה בחרו יתר בני האדם. לאיזה קבוצה אתם מאמינים שאתם שייכים? בואו נשאל את עצמנו את השאלה הזאת. אתם מאמינים שאתם הייתם נכנסים לתיבת נוח היום, או הייתם דופקים על הדלת ומבקשים מנוח לפתוח אותה? שאלה מאוד מאוד חשובה, בעצם זאת שאלה שתקבע את הציד הנצחי של כל אחד ואחד מאיתנו. לאיזה קבוצה כל אחד מאיתנו שייך? האם באמת אנחנו שייכים למשפחה של נוח, או שאנחנו נעמוד מחוץ לתיבה ונדפוק ונבקש שנוח יפתח לנו את הדלת? שימו לב לסיפור הבא בלוקאס פרק 17 שנותן לנו הזדמנות לראות מה זה אומר בעצם להיות קרוב לאלוהים לוקאס 17, 11 19 בלכתו לירושלים, ישוע מדובר עליו, עבר בשומרון ובגליל כשנכנס לכפר אחד באו לקראתו עשרה אנשים מצורעים אלה אנשים שהם חסרי תקווה אנשים שהחברה הוציאו אותם, אנחנו דיברנו על, על הנושא הזה של מחלת הצרת וזאת מחלה שהייתה אפשר לומר חסרת מרפא הם נעמדים מרחוק, עומדים ומסתכלים מרחוק, למה מרחוק? הם לא יכולים להתקרב, נכון וקראו בקול רם, ישוע, אדוננו, רחם נעלינו קיראותו אותם אמר להם לכו והראו אל הכהנים. הם הלכו, ובהיותם בדרך נטהרו. אחד מהם, כאשר ראה כי נרפא, חזר כשהוא מהלל את אלוהים בקול גדול. נפל על פניו לרגלי ישוע והודה לו. אותו האיש היה שומרוני. השיב ישוע ואמר, ישוע או שואל, הלא תוהרו העשרה, והיכן התשעה? כלום, לא נמצא מי שישוב לתת כבוד לאלוהים זולתי בן נכר זה? ואליו אמר קום ולך, אמונתך הושיעה אותך. השומרוני, איש הנכר הזה, הודה לאלוהים בכל ליבו, הוא נטהר. הרבה אנשים שיכול להיות שמרוב שמחה, כשהם רואים שהם בריאים, הם לא רוצים לחזור למקום שהם היו קודם. הם רוצים לעשות את כל מה שהם חולמים לעשות, אולי לרוץ למשפחה, אולי לספר לחברים, אולי לעשות את כל הדברים שהם תמיד חלמו לעשות. אבל ישוע רואה שרק אחד מהם חוזר להודות לאלוהים. היום שאנה קראה את התהילים והדגישה עד כמה זה חשוב שאנחנו נבוא במיוחד לאלוהים להודות לו. כי אנחנו יודעים, השומרוני הזה ידע דבר מאוד מאוד חשוב. העובדה שהוא נרפא צריכה להביא אותו לרגליים של ישוע לזה שריפא אותו. הוא חוזר לאלוהים ומהלל אותו בקול גדול, ואתם יודעים מה זה אומר? מה זה נקרא להלל את אלוהים בקול גדול? <אז> מהבחינה הזאת של השומרוני הוא לא סתם עשה רעש. הוא מהלל את אלוהים מכל הלב, מכל הלב, והוא רוצה להיות בקרבה של אלוהים. החזרה שלו למקום בו הוא פגש את ישוע, מצביעה על כך שהוא מכיר באלוהים כמקור הישועה שלו. הוא יודע שזה לא קרה לו במקרה, הוא רוצה ללכת אחרי ישוע. האמונה שלו בעצם תביא אותו מעבר לחיים בעולם הזה. למרות שהוא הבריא מהצרעת, עדיין הוא סובל מהחטא שבסופו של דבר יביא לניתוק מאלוהים ולמוות. וזה בעצם הבשורה שהוא מקבל מישוע. לא רק שעכשיו אתה תהיה בריא, יש לך מחלה שיותר יותר גרועה מצרעת, והרבה אנשים אפילו לא מודעים לכך. כל כך הרבה אנשים לא מודעים שאפילו שהם בריאים ושלמים, יש בהם מחלה ממארת. שבסופו של דבר המחלה הזאת מביאה לניתוק מוחלט בינם לבין אלוהים וזה דבר שאנחנו צריכים להעביר לכל מי שמוכן לשמוע ברמקולים גדולים, בקול גדול כמו שהאיש הזה מהלל את אלוהים לבוא ולחלוק עם האנשים את המסר החשוב ביותר אלוהים רוצה בחזרה את הילדים שלו הנה אתם שומעים איזה מסר פשוט אלוהים רוצה בחזרה את הילדים שלו, הוא רוצה קשר איתם לכמה זמן לתמיד, הוא לא רוצה שהקשר בינם לבינו יתנתק לעולם. אנחנו לא צריכים לחשוש לומר את הדבר הזה כמו נוח, נוח בעצמו לא היסס ובמשך זמן רב דיבר עם אנשים בקשר לאלוהים ולדרך הנכונה שהם צריכים ללכת אבל הם לא רצו לשמוע לו אנחנו ממשיכים לקרוא בפסוק עשרים באותו פרק, פסוק עשרים, עשרים ואחד. כאשר שאלו הפרושים מתי תבוא מלכות אלוהים, השיב להם: מלכות אלוהים איננה באה בנגלות, אף לא יאמרו הנה פה, או הנה היא שם, הנה שם היא, סליחה. כי הנה מלכות אלוהים בקרבכם היא. מהי בעצם מלכות אלוהים, אם אתם שומעים את ישוע מדבר פה? הפרושים רואים בכך חשיבות גדולה מאוד. הפרושים רואים את מלכות אלוהים בצורה מאוד מאוד מסוימת. אבל ישוע רואה אותה בצורה שונה. ישוע אומר להם שמלכות האלוהים בעצם נמצאת כבר. מלכות האלוהים היא צריכה להיות בקרבנו. מה זה מלכות אלוהים? המלכות אלוהים היא השלטון של אלוהים בחיים של כל בן אדם. הדרך בעצם שאלוהים שולט בנו. כל אלו שהם הושמדו במגול, אלוהים לא שלט בחיים שלהם. אם תקראו כמה פסוקים בפרק הקודם, אתם תראו שהאנשים האלה, המחשבות שלהם כל היום היו רק רעות. והם עשו דברים נוראים. אלוהים לא היה בחיים שלהם. מי ששלט בחיים שלהם זה היה בעצם השטן. ומה היה בעצם הגורל שלהם? הגורל שלהם היה מוות. איך בן אדם יכול לדעת אם מלכות אלוהים קיימת בחיים שלו? נניח שאני עכשיו נוח, אוקיי? אני לא צדיק תמים, אלוהים יודע מי צדיק ומי לא, אבל נניח שאני נוח ואני מספר לכם את הדבר הזה, ואני אומר לכם ומספר לכם על מלכות אלוהים איך אתם יכולים לדעת אם מלכות האלוהים קיימת בחיים שלכם? יש אולי איזשהו משהו בחיים שלכם שאתם יודעים שאלוהים לא שולט, לא שולט שם, הוא לא נמצא? יש איזה תחום בחיים שלכם שאתם אומרים אלוהים לא נמצא שם ואני יודע את זה? אם יש מקום כזה בחיים שלכם, שם המלכות אלוהים איננה נמצאת. שם יש מלכות של, של מי? של האויב. המלכות של החטא, המלכות של המחלה הנוראית הזאת שמרחיקה אותנו מאבינו שבשמיים. כמה פעמים אנחנו קוראים בדבר אלוהים, שאלוהים קורא לילדים שלו ואומר להם שהוא רוצה שהם יעשו את מה שהוא אומר. מלכות האלוהים בקרבכם היא. הפרושים נתנו למסורת ולדבר אדם למלוך בחיים שלהם. השאלה היא האם לדבר אלוהים יש סמכות בחיים שלי, זאת השאלה. ואתם יודעים מה? יש המון החלטות בחיים שאנחנו כאנשים חוטאים, מאוד מאוד קשה לנו לקבל. לא כי אנחנו לא אוהבים את אלוהים, אנחנו אפילו מודים ואומרים, אלוהים אני מאוד אוהב אותך, אבל הנושא הזה הוא קצת יותר מדי עליי. נכון שאתה אומר שאסור לי לעשות את זה, אבל אני לא יכול להתאפק, זה גדול ממני, אני לא מקבל את הסמכות שלך ואני לא נכנע לך ואני לא אכנע לך מכיוון שזה גדול עליי ואתה לא יכול לקחת את הדבר הזה ממני, אני אוהב את זה מאוד, אתם יודעים כמה פעמים אני שומע את זה, אני שומע את זה המון פעמים וגם בחיים שלי יש הרבה מאבקים באופן אישי על דברים שקשה לי מאוד מאוד לוותר עליהם אבל אני צריך לבדוק את החיים שלי לפי הסמכות של דבר אלוהים. המלכות בחיים של הפרושים, מלכות האלוהים הייתה מלכות אנושית ולא מלכות אלוהים. בזמן של נוח היה ניתן לראות את מלכות האלוהים אך ורק בחיים של נוח. עד כדי כך זה היה נורא. עד כדי כך זה היה נורא. שמלכות האלוהים הייתה נגלת אך ורק בחיים של הבן אדם הזה ומה הדבר היה שהכי גרוע? שמסתכלים עליו ועושים ככה מה זה אתה נראה פתטי? מה אתה בונה סירה? מה זה השטויות האלה שאתה עושה? במה אתה מאמין? מה זה השטויות האלה שאתה מדבר? מבחינתו של אלוהים הוא היה היחיד שהקשיב לו אנחנו יכולים להבין את זה? אנחנו תכף נגיע לקטע שישוע מדבר עליו, אבל לפני זה תשימו לב מפסוק 22, אנחנו ממשיכים בפרק 17, זה <אד> עדיין ממשיך להיות, <אד> בפרק 17 מפסוק 22, ואז ישוע אומר לתלמידים שלו, תשימו לב, יבואו ימים ותשתוקקו לראות יום אחד מימות בן האדם, ולא <אד> תראו, <אד> ויאמרו לכם הנה שם או הנה פה אל תלכו ואל תרוצו אחריהם. התלמידים של ישוע ראו את מלכות אלוהים. הם ראו את מלכות אלוהים בחיים של מי? ישוע. של ישוע. הם ראו אותו, והוא אומר להם, יבואו ימים ואתם ממש תרצו לראות יום אחד מימות בן האדם, אבל אתם לא תראו. ואז יגידו לכם, הנה שם יש צדיק, או הנה שם יש צדיק, הנה שם המשיח, הנה שם. אל תלכו ואל תרוצו אחריהם. מלכות אנושית תוביל אתכם למצב של האנשים בזמן של נוח. אתם תישארו מחוץ לטבע. אם תלכו אחרי האנשים, אתם תגיעו למצב שהאנשים האלה הגיעו. הם תבעו, הם מתו. עם כל הרכוש שלהם, עם כל מה שהיה להם, עם כל התקוות שלהם, עם כל מה שהיה להם, המים כיסו את הכל. מי שנשאר זה רק האדם הזה הדחוי. האדם שלא רצו להקשיב לו, האדם שנראה פתטי, האדם שהמלכות אלוהים הייתה בו, הוא היחיד שניצל, הוא והמשפחה שלו, שהקשיבו לאלוהים והאמינו לו. המילים של ישוע מצביעות על מצבים רוחניים בחיים של המאמינים בו, ומצבים בחיים של אלו שלא מאמינים בו. אנחנו ממשיכים לקרוא בפסוק עשרים ושלוש, סליחה, בפסוק עשרים וארבע כי כברק המבריק מבריק תחת השמיים ומאיר עד קצה השמיים כן יהיה בן האדם ביומו. ישוע נותן את המידע שאף אחד לא יכול לדעת חוץ ממנו והוא מדריך אותנו לדברו רק מפה אנחנו יכולים לדעת מה יהיה בסוף והוא אומר לנו אל תלכו אחרי תבונה אנושית ילדים, אתם שומעים אותי נכון? אל תלכו אחרי תבונה אנושית, התבונה האנושית לא תיקח אתכם למקום ששם אתם תגלו את אלוהים, אתם תגלו שם את המוות. ישוע ממליץ לשמוע בקולו של אלוהים ולא בקולם של אנשים. שימו לב שאני צבעתי בצהוב את המילים שקשורות למילה יום. המילה יום מופיעה ארבעה פעמים בקטע הקצר הזה. זהו קטע נבואי. ישוע נותן לכל מי שמוכן לשמוע בקולו את המידע החשוב ביותר שהוא יכול לקבל. אנחנו ממשיכים לקרוא בפסוק 26, וכמו שהיה, עוד פעם אנחנו חוזרים למילה יום, כמו שהיה בימי נוח, כן יהיה גם בימי בן האדם. אכלו, שתו, התחתנו עד היום שנכנס נוח לתיבה ובא מבול והשמיד את הכל. הוא כמו שהיה בימי לוט, עכשיו ישוע מזכיר עוד קטסטרופה, מה היה בימי לוט? מהפכת סדום ועמורה, ישוע מביא עוד קטסטרופה שהייתה מאוד דומה לתקופה שהייתה בזמן של המבול, כמו שהיה בימי לוט גם, 아, גם הם אכלו ושתו, קנו ומכרו, נטעו ובנו, אך ביום שיצא לוט מסדום הומטרו אש וגופרית מן השמיים והשמידו את הכל. כך יהיה ביום שיתגלה בן האדם. זה מספיק ברור. כל בן אדם שעיניים בראשו, אוזניים לא לשמוע, קורא את הדברים האלה, ואומר, רגע אחד, אם הדברים האלה נכונים, מה שהיה אז, ישוע אומר, יהיה ביום שהוא חוזר, ביום שיתגלה בן האדם. מה שהיה בימים של נוח, יהיה גם בימים... של המשיח, ביום שהמשיח יגיע. מה שהיה בימים שלות לוט, כך גם יהיה ביום בו ישוע יחזור. האם אתם מאמינים לו? אם אתם מאמינים לו, בחדר הזה כמובן אני מעריך שכולם מאמינים למה שישוע אומר בצורה מאוד אישית. השאלה היא איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו. ישוע כאן עושה הקבלה בין התקופה לפני המבול והשמדה של סדום ועמורה לתקופה שלפני בואו. בזמן של נוח אנשים אכלו, שתו, התחתנו, אבל ביום שנוח נכנס לתיבה, הכל נגמר. כך גם היה המצב בסדום עד ליום שבו נוע... לוט לא יצא משם. גם הם אכלו, שתו, קנו ומכרו מה שנקרא Life goes on, החיים נמשכים תשימו לב שבפסוקים האלה שאנחנו קוראים, בפסוק 28, אני צמדתי את זה באדום, כתוב שכמו שהיה בימי לוט, אכלו ושתו, קנו, מכרו, נטעו ובנו. כל הדברים האלה שישוע מתאר פה, הם לא דברים שליליים בכלל, נכון? בטח גם נוח ולוט. אכלו ושתו, התחתנו, קנו ומכרו, נכון? זה לא דבר שלילי. ישועה לא אומר שהדברים האלה הם שלילים, שהוא מדבר על הדברים האלה, בעצם מה הוא אומר? הם חיו החיים שלהם כרגיל. הם חיו החיים שלהם בצורה מאוד רגילה. הוא קובע שהם המשיכו בחיים הרגילים שלהם עד הרגע שהם הושמדו. כמובן שאין שום דבר רע בלאכול ולשתות ולהתחתן. אבל ההבדל היה בחיים של נוח, למרות שהוא עושה את כל הדברים האלה, ביחס שהוא נתן לדבר אלוהים. הוא התייחס למידע מאלוהים כידע רלוונטי לחיים שלו. האוכל והשתייה וכל שאר הדברים הם לא היו המרכז של החיים שלו. זה לא היה הדבר שבשבילו הוא עבד. זה לא היה הדבר שבשבילו הוא חי. זה היה דבר שהיה אמצעי קיום. זאת אומרת, הוא היה צריך לאכול ולשתות כדי להתקיים, אבל זאת לא הייתה המטרה של החיים שלו. אכילה ושתייה, אנחנו כולנו יודעים, יכול, יכולה להיות דבר נפלא. אנחנו חיים היום בחברה שהאוכל הוא לא רק אמצעי קיום, ממש לא. היום אנחנו חיים בחברה שהאוכל הוא אחת ההנאות הגדולות שיש בחיים. אבל אין שוב דבר רע בכך, נכון? אלוהים רוצה שאנחנו נהנה מהמזון שהוא נותן לנו, אבל יחד עם זאת הוא לא רוצה שאנחנו נתעלם מהמזון הרוחני שהוא מספק. אנחנו לא יכולים אך ורק למלא את הבטן, אנחנו צריכים לקבל את המזון הרוחני שהוא רוצה לתת לנו נוח ולוט, אכלו ושתו, התחתנו, מכרו וקנו, אבל זה לא היה המרכז של החיים שלהם. <אח> המרכז של החיים שלהם היה דבר <אח> אלוהים. <אח> הם נתנו את הכבוד לאלוהים בכך שהם האמינו למה שהוא אמר. ולנו כקהילה, בית בני ציון, רחוב לינקולן 6, יושבים פה עכשיו ושומעים את דבר אלוהים. אלוהים לא נותן לנו עכשיו את המסר הטריוויאלי הזה, כי כולנו פה יודעים שאנחנו צריכים לקיים את דברו, אלא הוא אומר, אני רוצה שאתם תזכרו, יש לכם את התפקיד שנוח קיבל. אתם צריכים להזהיר את כל אלה שלא מאמינים בכך, אפילו שלא יודעים שהם חיים חיים, שהם חושבים שהם הולכים בדרך הנכונה, הם חושבים שהם שומעים לאלוהים. אבל הם לא יודעים את מה שכתוב, זה התפקיד שלנו ורבים מאיתנו באמת עושים את זה. אני מאמין שרבים מאיתנו גם מקבלים הזדמנות מאלוהים לחלוק עם כל אחד שמוכן לשמוע על היום הגדול ביותר שהעולם הזה יכול לצפות לו מאז המבול, היום שבו ישוע יחזור. כמה אנשים בארץ יודעים וחושבים על היום הזה? זה היום החשוב ביותר, זה היום שבו העולם עומד בעצם לקבל את גזר הדין. אנשים בזמן של נוח התחתנו, אכלו הכל, אבל אלוהים השמיד אותם. בעוד באותו יום שהדלת נסגרה של התיבה, הם כבר לא היו בחיים, הם הושמדו. וזה מה שאלוהים לא רוצה שיקרה עם כל כך הרבה אנשים היום בעולם. יקבלו ויעשו את מה שהוא אומר. תשימו לב, הנביא יחזקאל אה, מתאר בעצם את הבעיה שהייתה לסדום. יחזקאל, פסוק שש עשרה, אה, סליחה, פרק שש עשרה, פסוקים ארבעים ותשע עד חמישים. הנביא יחזקאל, הנביא בגלות, אה, אלוהים אומר דרך הנביא, הינה זה היה עוון סדום, אחותך, אחותך גאון, שבעת לחם ושלבת השקט היה לה. ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה ותגבהנה ותעשנה תועבה לפניי ואסיר את הד כאשר ראיתי לסדום לא הייתה בעיה חומרנית כמו שאנחנו רואים היום להרבה מאוד אנשים בחיים שלהם הקללה הגדולה ביותר זה שהבטן מלאה יש שקט בחיים יש ביטחון יש ביטוח חיים יש uh, כסף בבנק יש עבודה, יש את כל הדברים שהם בעצם נותנים לנו את הקיום. אבל החלק השני, איך אני מתייחס לאלוהים שנותן את כל הדברים האלה? מה הוא חושב? האם אכפת לי ממה הוא חושב? אנחנו רואים פה שהדברים החשובים ביותר לאלוהים, אה, סדום לא עשתה. היא קיבלה את הלחם, היא קיבלה את השקט. אבל היא דחתה את מה שאלוהים אמר. ותגבהנה ותעשינה תועבה לפניי. הבעיה של סדום הייתה שאלוהים לא היה באג'נדה שלהם בכלל. הם לא התייחסו לדברים שהוא אמר וחיו את החיים שלהם בניגוד גמור להדרכה שלו. הם לא שמעו בקולו אלא חיו חיים של תועבה. אתם קראתם את זה בפסוק. מה זה נקרא לחיות חיים של תועבה? אתם יודעים מה? אני אפילו לא צריך להרחיב אה, מה זה נקרא לחיות חיים של תועבה של סדום. אה, יש אפילו איזשהו אה, מושג שקשור למילה סדום, שמתאר את התועבה שרואים היום. כל המעשים שקרואים בשם של סדום מראים את התועבה שקורה היום בחברה, אבל יש לחם, יש שקט, ואתה לא תגיד לנו מה לעשות. אנחנו לא מקבלים את מה שאתה אומר, למה? כי אתה פרימיטיבי. כי אתה לא נאור, אתה לא מתקדמת, אתה נשארת אז בזמן של התנ״ך, אבל אנחנו כבר התקדמנו. המילים שאנחנו קוראים פה, אוי ואבוי, זה נשמע פרימיטיבי. יש הרבה אנשים שאני... בתור אדם מאמין בא ומספר להם לדוגמה על תורת הקורבנות <אח> על מה הם חושבים? איך אלוהים יכול להיות כזה אכזר ולהרוג חיות? <אח> איך <אח> להתאכזר <אח> ככה לחיות? <אח> אנחנו לא רוצים להתאכזר לחיות איך אנחנו יכולים להאמין באלוהים כזה? <אח> אלוהים שהורג חיות כל כך הרבה כל פעם שמישהו עושה משהו רע חיה צריכה למות במקומו <אח> מה זה הדבר הזה? אתם חושבים שהמסר הזה היום הוא כל כך פופולרי? אפשר להגיד זה מסר לא פופולרי בעליל. אתם יודעים מה זה המילה הזאת בעליל? זאת אומרת באופן מוחלט. הרבה מאוד אנשים לא מקבלים את זה, לא רוצים. לא, לא תודה. לא רוצים. אנחנו חיים היום בחברה שאנחנו לא צריכים את כל הדם הזה, את כל הדיבורים האלה. איש איש באמונתו יחיה. נכון? כמה פעמים אתם שומעים את זה? אתה תאמין בזה, לא. אני אאמין בזה, אתה לא תגיד לי לחיות, חייבת, תן לחיות. תן לי לחיות את החיים שלי כמו שאני רוצה, אתה לא, אתה לא צריך לה, להגיד לי איך לחיות, אבל האם מלכות אלוהים נמצאת בקרבך? לא אכפת לי בכלל שמלכות אלוהים לא בקרבי, מה אני צריך את מלכות אלוהים? הדלת נסגרת, אז <אתה> אני נשאר בחוץ. <ש> <ש> <ש> אפילו זה לא יכול לשכנע אנשים. מה יכול לשכנע אנשים לקבל את דבר אלוהים? רוח הקודש. אנחנו לא רוח הקודש. אני חייב להגיד לכם, דבר אלוהים, יש לו כוח מאוד מאוד גדול. אבל הכוח הזה הוא לא בידיים שלנו. הכוח הזה זה ביד של אלוהים. אנשים שחיים את החיים שלהם חיי תועבה, וקוראים לחיים האלה חיים נאורים. היום המוסר... הפך להיות אה, דבר שאנשים דוחים. חיים של תועבה הפכו לחיים של נורמה. חיים של תועבה, אתם, אתם שומעים את המילה הזאת, תועבה. מילה שהיא בעצם מתארת את מה שאלוהים לא יכול לסבול, אלוהים לא יכול לקבל בכלל. הפכה היום למילה פרימיטיבית שאנשים לא מקבלים. פרשת נוח מעלה נקודות רבות מעלה נקודות רבות על השליטה של אלוהים בחיים שלנו. עכשיו בואו נחשוב ביחד. אם אלוהים ישלוט בחיים שלנו, מלכות אלוהים בקרבנו, לא תהיה לנו בעיה להיות כמו נוח. אני רוצה להגיד לכם, להיות כמו נוח זה לא רק להיות צדיק תמים. להיות כמו נוח זה להיות שליח. שליח. האם אנחנו צריכים להיות שליחים של אלוהים? כמובן. נוח היה שליח לכל מי שהיה מוכן לשמוע. כמה שמעו אותו? מסתבר שרק המשפחה שלו. כל השאר דחו את מה שנוח אמר להם. אבל זה היה בעצם התפקיד שהוא קיבל. אנחנו היום לא נחטא לאמת שנגיד שהמצב היום לא שונה מהזמן של סדום והמורה, נכון? המצב היום בעולם מאוד מאוד קרוב למצב הזה. אמונה בדבר אלוהים היא המפתח לחיים. בזמן שהדברים הבאים שאנחנו נקרא נכתבו, זה היה זמן רב מאוד, זה היה לפני בערך אלפיים שנה, שאול השליח באיגרת השנייה, האיגרת השנייה שהוא שלח לתלמיד שלו, הוא היה שליח לגויים, הוא שליח שרצה שאנשים ידעו את האמת, באיגרת השנייה שהוא שלח לתלמיד תלמותאוס הוא מתאר בצורה מאוד מפורטת את האופי של האנשים שיהיו באחרית הימים. ואני עכשיו אקרא לכם את הרשימה, ואני אומר לכם, הרשימה הזאת היא כל כך כל כך מתארת את המצב שלנו היום, בצורה כל כך ברורה. זה כמו לקרוא עיתון. שאול כותב לתלמיד שלו, וזאת דע לך, תימותאוס. באחרית הימים יבואו זמנים קשים. ואיך הזמנים הקשים האלה יבואו לידי ביטוי? כאן, תשימו לב, לא מדובר פה על חוסר לחם, חוסר אה, קיום שהוא לא טוב, אלא מדובר פה על אופי. הזמנים הקשים יהיו בולטים באופי של האנשים שיחיו בתקופה הזאת. הוא כותב בפסוק שתיים, כי יהיו האנשים אוהבי עצמם. תראו עד כמה רלוונטי זה להיום. <אז> אוהבי כסף, <אז> גאוותנים, <אז> שחצנים, <אז> מגדפים, <אז> ממרים את פי הוריהם, שזה בעברית, <אז> לא עושים את מה שההורים אומרים. <אז> כפויי טובה, <אז> חסרי <אז> קדושה, <אז> קשוחי <אז> לב, <אז> בלתי <אז> מתרצים. זאת אומרת שאי אפשר לבוא איתם בראש, מה שאומרים בעברית. אי אפשר לצאת איתם ראש. אי אפשר... אלא להגיע איתם להסכמה, אנשים בלתי מתרצים, מלשינים, הוללים, אכזרים, שונאי טוב, בוקדים. תראו כמה דברים, פוחזים, יהירים, אוהבים תענוגות יותר מאשר שהם אוהבים את אלוהים, לכאורה בעלי יראת שמיים אך כופרים בתוקפה, כאן הוא מכניס אפילו אנשים שמצהירים שהם מאמינים גם אותם הוא מכניס, ועכשיו אתם שמים לב בכל הפסוקים האלה שקראנו, בבקשה לשבת, בבקשה לשבת, תודה רבה. תשימו לב שמפסוק שתיים עד פסוק חמש כל מה ששאול מתאר זה שמות תואר לאנשים שבעצם רחוקים מאלוהים, שלא עושים את מה שאלוהים אומר, שהם נמצאים בעצם בקצה השני. אלה אנשים שהיו מחוץ לטיבה, אלה אנשים שטבעו, אלה אנשים שהושמדו בסדום ועמורה. זה היה הסוג של האנשים בדיוק. והציווי, שני מילים, זה הכל. הציווי של שאול לתלמיד שלו רק שני מילים, מה המילים? התרחק מאלה. זהו. השאלה מה זה מאלה? מהתנהגות כזאת או מאנשים כאלה? מה אתם אומרים? בואו נראה. מה אתם אומרים? זה כזאת. נכון שאנחנו אה, נמנעים מה, מהדרך החיים הזאת, אבל דווקא אלוהים שולח אותנו לאנשים האלה. האם אלוהים שולח אותנו לאנשים שאוהבים כסף? בטח. האם הוא שולח אותנו לאנשים כפויי טובה? האם הוא שולח אותנו לאנשים שהם לא שומעים להורים שלהם? הוא שולח אותנו לכל הסוגים של האנשים שהם נמצאים מחוץ לטבע. אותנו, אנחנו, אנחנו האנשים, הקהילה של אלוהים. אנחנו הנוח, במרכאות, שצריכים לעמוד על החומה. ולהזהיר את האנשים מפני החרב שמתקרבת. זה התפקיד שאלוהים נתן לנו. בשביל זה אנחנו קיימים פה, לא רק בישראל כמובן, אבל גם בישראל. אנחנו לא אמורים להתרחק מאנשים חוטאים, אלא להתרחק מהדרך שלהם, מהדרך הרעה. וזה אומר לחיות את החיים בדרך שאלוהים קבע בדברו. ככה אנשים יראו שמלכות אלוהים נמצאת בקרבנו. האם אנשים מסתכלים עלינו ורואים שמלכות אלוהים בקרבנו? וזה חשוב מאוד שהם יראו. כאשר אנחנו מודים בקיום של אלוהים ומצהירים שאנחנו מאמינים בו אנחנו צריכים לא רק לומר זאת, אלא כמו נוח לחיות בהתאם לדרך שהוא קבע. בישעיהו 12, פסוק 2, אנחנו קוראים, הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרת יד ה' ויהי לי לישועה. אין לנו מה לחשוש אם אנחנו ניקח את אלוהים ברצינות בחיים שלנו. אם הדרשה הזאת באמת עשתה את ה... הדבר החשוב הזה, לעורר אצלכם את השאלה האם באמת אני עושה את מה שאלוהים אומר, האם אני באמת לוקח את אלוהים ברצינות בחיים שלי? אני שואל את עצמי את השאלה הזאת כל כך הרבה פעמים ואלוהים מתחיל לעשות שינוי, גם אצלי בחיים באופן אישי אני אומר, אלוהים, אני באמת רוצה לקחת אותך ברצינות, אני מאמין לך. אני לא רוצה לה... שהקשר שלי איתך יתנתק. אני רוצה שהקשר שלי איתך ימשיך לנצח. אני באמת רוצה את זה מכל הלב. ואני רוצה להתרחק מכל הרע, מכל הרע. גם אם הרע הזה נראה נפלא, גם אם הרע הזה הוא נראה אה, טוב, אני לא רוצה את זה בחיים שלי, מכיוון שאני רוצה אותך בחיים שלי. וזה לא יכול להיות ביחד, זה או אתה או זה, ואני צריך להחליט, אבל כאן ישעיהו אומר שאין לנו בכלל ממה לחשוש. הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי, הכוח שלי, וזמרתיה, ההלל, ויהי לי לישועה. אמן. <עמד> <עמד> <עמד> הביטחון בדבר אלוהים, תשימו לב, אני <עמד> לא אפסיק לומר זאת. אני בטוח גם באיזושהי צורה, אולי אחרת, נוח גם אמר את הדברים האלה לאנשים שהוא דיבר איתם. אני בטוח שגם לוט אמר את הדברים האלה לאנשים שהוא דיבר איתם. הביטחון בדבר אדוני הוא המפתח לחיים ולקבל מאלוהים את הישועה. הוא המפתח. דבר אלוהים זה המפתח. נוח לא סתם מצא חן בעיני אדוני. הוא לא מצא חן בעיני אדוני כי נוח היה איזשהו אדם סופרמן או יותר טוב משאר בני האדם נוח מצא חן, אני רוצה למצוא חן אנחנו הרבעון הזה לומדים את ספר איוב גם איוב מצא חן במא... מאוד בעיני אלוהים גם הוא היה איש תם וישר ושר מרע אלוהים התגאה בו הוא דיבר אל השטן ואמר לו שמת לב? על העבד שלי, איש וישר ושר מרע. הייתם רוצים שאלוהים יתגאה בכם? הייתם רוצים שאלוהים יגיד, נוע, תראה את נועה, תראה את סנדו. האם ראית אדם יותר צדיק ממנו על פני האדמה? אצל סנדו זה לא רחוק מהאמת. זה גם נראה צדיק. אבל באמת, האם באמת אנחנו רוצים שאלוהים... יסתכל עלינו ויגיד, וואו, הבן שלי נותן לי כבוד, אני מקבל ממנו נחת. <אז> אני שולף בחיים שלו, למילה שלי <אז> יש סמכות בחיים שלו. <אז> האם הייתם רוצים שאלוהים יגיד את זה על החיים שלכם? <אז> אני הייתי רוצה מאוד שאלוהים יגיד את אותם דברים בחיים שלי, שיגיד, הנה העבד שלי, <אז> שלום, <אז> המילה שלי שווה, שווה בחיים שלו, הוא שומע בקולי. נוח מצא חן בעיני אדוני כי הוא לקח את דבר אדוני ברצינות ולא היה לו חשוב למצוא חן בעיני אנשים אלא למצוא חן בעיני אלוהים שימו לב מה ישוע אומר לפרושים בואו נלמד מהמשיח שלנו, בסדר? יש, ישוע אומר לפרושים אני לא לוקח כבוד מבני אדם זה מה שהילדים שלנו קראו לנו היום יוחנן פרק 5 פסוק 41 אני לא צריך כבוד מאנשים מה הכבוד הזה שווה? והוא אומר להם, אני מכיר אתכם, ישוע ידע בדיוק עם מי הוא מדבר. הוא לא רצה להראות להם שהם אנשים רעים, הוא רצה להראות להם את האמת. זה הבדל גדול. הוא אומר להם, אין לכם את אהבת אלוהים בקרבכם. אני באתי בשם של אבי, ואתם לא קיבלתם אותי. אם יבוא אחר בשם עצמו, אתם תקבלו אותו. כיצד תוכלו להאמין בשעה שאתם מקבלים כבוד איש מרעהו, אבל את הכבוד מאלוהים, האחד, אתם לא מבקשים? מה זה נקרא להאמין? ואני רוצה לשים את זה בצורה מאוד ברורה. להאמין זה לא מה שאתה מרגיש, להאמין זה מה שאתה עושה. זה איך אתה חי באמת, לא מה אתה חושב, אלא מה אתה עושה. זה להצליח ללכת ולעשות את מה שאלוהים אומר, למרות... חוסר הכבוד וחוסר הפופולריות שהטבע שלנו, החוטא, כל כך רוצה. ישוע לא רצה כבוד מבני אדם. את הכבוד שלו הוא ידע מאיפה הוא מקבל, מהיכן הוא מקבל. זה היה הסוד של הניצחון שלו על השטן. ככה הוא הצליח. את הכבוד הוא קיבל מאלוהים, ולעשות את מה שהוא אומר. זה גם מה שנוח ולוט. עשו, למרות חוסר הפופולריות הגדולה כל כך, הם לא התייאשו. ואני חייב להגיד לכם, לא להיות פופולרי זה לא דבר נעים. לא להיות מישהו שמסכימים איתו, זה לא דבר נעים. לעמוד מול כולם, וכולם אומרים לך שאתה טועה, זה לא דבר קל. וגם לכם ילדים, אני מאמין שיש לכם קשיים, שאתם עומדים אולי בבית הספר, אולי אתם עומדים מול ילדים אחרים. שהם צוחקים עליכם, שאתם מביאים מסר שהוא ממש לא פופולרי, במיוחד כאן בישראל? תזכרו את נוח, המסר שהוא הביא לא היה פופולרי בכלל. תזכרו את לוט, המסר שהוא הביא לא היה פופולרי בכלל. אבל תשימו לב מה היה בעצם הגורל שלהם, של נוח ושל לוט, הם ניצלו. הם ידעו את האמת ולא פחדו לספר אותה גם אם צחקו עליהם גם אם המסר שלהם עשה אותם מאוד מאוד קטנים גם אם לא התייחסו אליהם הם הוסיפו לומר את זה הפופולריות הגדולה כל כך לא עשתה עליהם רושם חוסר פופולריות לא צריך למנוע מאיתנו לומר את דבר אלוהים איך אדם מאמין יכול לחיות את החיים שלו לפי המודל של נוח ושל ישוע. ואתם יודעים מה? אני חייב להגיד לכם, אני לא אומר זה קל, אבל אני כן יכול להגיד לכם שזה לא מסובך. זה לא מסובך. אנחנו חייבים להאמין למה שאלוהים אומר בדברו. ואם הוא שולח אותנו לספר, אז אנחנו צריכים לעשות את זה. המידע לחיים, אתם יודעים מה? בואו לא נדבר רק על חיי עולם. מידע לחיים של בני אדם, איך לחיות לפי המודל של אלוהים פה על פני האדמה, איך אפשר לחיות בחיים של משפחה שלא מתמוטטת למשפחה שחיה בשם של ישוע המשיח, למשפחה שבשם של ישוע המשיח מקבלת כוח להתגבר על דברים שהשטן רוצה לעשות, בשם של אלוהים, אני מאמין, והחיים האלה על פני האדמה הם בכוח של אלוהים ולא בכוח שלנו. המידע לחיים, אני קורא לזה מידע לחיים. מידע לחיים. מידע שאני ממליץ לכל בן אדם לקבל אותו בחיים שלו. זה הדבר החשוב ביותר והמתנה הגדולה ביותר שאתם יכולים לקבל בעולם הזה. אין דבר יותר חשוב מהמידע שאלוהים יכול לתת לכם. נניח שנוח, שנוח לא היה יודע. איך לבנות תיבה, האם הוא קיבל את המידע מאלוהים? כמובן, אלוהים נתן לו את כל הכלים שהוא צריך כדי לעבור את המבול הזה, כדי בסופו של דבר להיות אה, במצב שהוא לא יתבע, שהוא לא יושמד, וזה מידע שאלוהים רוצה לתת לכל אחד מאיתנו. אני רוצה לקרוא לכם עכשיו קטע שאולי קצת ארוך, אבל שמראה לנו בעצם את הבעיה. ירמיהו, הנביא ירמיהו בפרק 11, שמונה פסוקים בסך הכל אלוהים מדבר אל הנביא שלו כדי שהנביא שלו יביא את הדברים אל העם הנביא ירמיהו מדבר אלינו פה היום הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור תקשיבו לי, עכשיו אני מתחיל אה, לקרוא את הפסוקים האלה אבל אה, אני רוצה שתקראו את זה גם אולי בשפה שלכם פסוק שתיים, שמעו את דברי הברית הזאת ודיברתם אל איש יהודה ואל יושבי ירושלים. אלוהים רוצה שאנחנו נקבל ממנו את המידע הזה. ואמרת אליהם, כה אמר ה' אלוהי ישראל, והוא אומר מילה, מקולל, ארור. ארור האיש אשר לא ישמע את דברי הברית הזאת. מקולל האיש שלא יעשה מה שאני אומר. הברית הזאת אשר ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מכור הברזל לאמור שימו לב מה אלוהים הוא אומר כמו אבא שמעו בקולי ועשיתם אותם <אז> ככל אשר אצווה אתכם והייתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם לאלוהים אני אהיה אלוהים שלכם תעשו את מה שאני אומר לכם <אז> אני כל פעם שאני קורא את הפסוקים האלה אני לא יכול ו... לשכוח את מה שהמפקד שלי בצבא אמר לי, אמר לכל המחלקה. אם אתם תשמעו בקולי ותעשו מה שאני אומר, רוב הסיכויים שאתם תצאו בחיים מהמלחמה הזאת. היה לו חשוב שאנחנו נעשה את מה שהוא אומר. למה? כי הוא אהב אותנו. הוא רצה שאנחנו נשמע בקולו, לא כי הוא רוצה להראות לנו שהוא המפקד. הוא רוצה שאנחנו נשמע בקולו כי ככה הוא יודע. שהוא יציל אותנו, שאם אנחנו נעשה את מה שהוא אומר בניסיון שלו, אנחנו נצא מהמצבים מה הקשים שאנחנו נהיה בהם. ואני מעריך את הבן אדם הזה, אמנם הוא נהרג באותה שנה שהוא סיפר לנו את זה, אני כבר סיפרתי לכם כמה וכמה פעמים על דדי, שהיה מפקד יקר מאוד שלי, הוא נהרג, הוא עלה על מוקש, אבל המילים שלו לא נשכחו, ואני תמיד אזכור אותו. אני תמיד אזכור אותו על האהבה הגדולה שלו גם לארץ, גם לאנשים, הוא לא שנא את האויבים שלו, הוא היה מלח הארץ. אבל אלוהים רוצה להראות לנו שכמה חשוב שאנחנו נשמע בקולו. בפסוק חמש, הוא רוצה לקיים את השבועה כשהוא נשבע לאבותינו, לתת להם ארץ זבת חלב ודבש. תזכרו מה אלוהים מכין לנו. ואן ואומר אמן אדוני. הנביא שומע את הדברים בפסוק הזה, מה הנביא אומר? אמן. הוא אומר אמן אדוני. ויאמר אדוני אלי, קרוא את כל הדברים האלה בערי יהודה ובחוצות ירושלים לאמור, שמעו את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם. זה לא רק מספיק לשמוע, אלא גם חייבים לעשות. ישוע סיפר את זה בסוף הדרשה על ההר. את המשל המפורסם שלו על לעשות את מה שהוא אומר ולא רק לשמוע. פסוק שבע, כי העד העדותי באבותיכם ביום העלותי מארץ מצרים ועד היום הזה השכם והעד לאמור שמעו בקולי. שמעו בקולי. פסוק שמונה, הטרגדיה, אנשי סדום, אנשי דור המבול וגם אנשים שחיים היום, כתוב, ולא שמעו ולא הטו את אוזנם וילכו איש בשרירות ליבם הרע ואביא עליהם את כל דברי הברית הזאת אשר ציוויתי לעשות ולא עשו. ולא עשו. כמה מפח נפש יכולים להביא ילדים להורים שלהם, כמה מפח נפש אנחנו יכולים להביא, להבינו שבשמיים שהוא אומר, אני נותן לכם חיים, תעשו את מה שאני אומר, תתרחקו מהרע, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, סור מרה, ועשה טוב. נו, נו, בקה שלום ורודפהו, יפה מאוד, אני רואה שלמדתם את השיר בעל פה. אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל לבשר את הבשורה הגדולה מכולם, את הברית שאלוהים כרת עם בני האדם. להרבה מאוד אנשים היום בארץ וגם בעולם, לעשות את מה שאלוהים אומר זה להיות דתיים, אוקיי? Okay? אבל זה לא מה שאלוהים אומר. אלוהים לא מבקש מאיתנו להיות דתיים, אלא לשמוע בקולו ולעשות את מה שהוא מבקש. איך אפשר לדעת מה הוא רוצה? התשובה פשוטה, הכל כתוב, הכל. כתוב. בספר משלי שלמה החכם מכל אדם שהיה אי פעם מתאר את מה שקורה היום בחברה בצורה מאוד ברורה רבים הולכים לפי הרגש שלהם הם נותנים לחיים לקחת אותם לפי מה שהם מרגישים אם זה נעים לי סימן שזה נכון איך אני יכול לדעת אם אני הולך בדרך הנכונה? הלב שלי אומר לי הלב שאני מדריך אותי בדרך הזאת, סימן שאני הולך בדרך הנכונה. <סימן> שלמה המלך מדבר לאנשים האלה בפרק <סימן> 14, פסוק 12 במשלי. <סימן> כתוב, יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. <סימן> דרך ישר לפני איש, אנשים חושבים שהם הולכים בדרך הנכונה, לפי צו ליבם, אבל הסוף של הדרך הזאת מוביל לאבדון. הדרך שאלוהים הראה לנוח הייתה זרה לכל האנשים שחיו בזמן שלו. להם דרך החיים וההשכלה שהייתה להם על העולם הספיקה להם ונראתה להם ישרה וטובה. אבל בסופו של דבר הדרך הזאת הובילה אותם למוות. הם נשארו מחוץ לתיבה. רק מי שסמך על ההדרכה האלוהית כמו נוח, ניצל במבול. כמה חשוב לכן בפרשה שלנו היום שאנחנו למדנו, כקהילה שיש לה את דבר אלוהים, שקיבלה אחריות מאלוהים כל כך גדולה, למרות חוסר הפופולריות של הבשורה, של המסר שלנו בישראל, שהרבה אנשים מעקמים את האף ואומרים, מה? זה מה שאתם מאמינים? דוחים בעצם את הכניסה לחיים, את הדרך לחיים. רק מי ששמח על הדרכה אלוהית ניצל במבול. לכן חשוב לא רק לדעת, אלא גם לקחת את דבר אלוהים ברצינות. כמובן שהדוגמה שלנו היא נוח בעצמו, ואנחנו למדנו את זה. במטי עשרים וארבע אתם גם יכולים לקרוא את זה, אנחנו לא נקרא את זה עכשיו. מת 24, מ-37 עד 44, נקרא רק את הפסוק האחרון. לכם, היו מוכנים גם אתם, כי בשעה שלא תעלה על דעתכם, יבוא בן האדם. כמו שקרה בזמן של סדום ועמורה, בזמן של המבול, התחתנו, שתו, חיו, אבל בסופו של דבר זה נגמר בצורה לא טובה. כל זרע ינבט על אדמה טובה, אז אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. יש כאן כל כך הרבה זרעים, ספר הזרעים של אלוהים. אנחנו נתפלל עכשיו בשם של ישוע המשיח שכל אחד ואחד מאיתנו ייקח את דבר אלוהים ברצינות בחיים שלו באופן אישי, שבאמת מלכות אלוהים תהיה בקרבנו, שאלוהים ישלוט בחיים שלנו, שהסמכות של אלוהים זאת שתדריך אותנו וזאת שתוביל את החיים שלנו. בואו נתפלל. אבינו שבשמיים, תודה לך על דברך, <אב> תודה לך על הסמכות שבדברך ואנחנו מודים לך על ההזדמנות שהיום למדנו בפרשת נוח עד כמה אנחנו צריכים לקחת אותך ברצינות בחיים שלנו ועד כמה אנחנו צריכים לסמכות שלך להדריך ולשלוט בחיים שלנו. אנחנו מתפללים אבא שתעזור לנו להקדיש את כל חיינו רק בשבילך, את המחשבות שלנו ואת המעשים שלנו ולקבל אבא החלטות שרק יובילו אותנו אליך ולא הרחק ממך. אני מתפלל אבא בכל, לכל מי ששמע את הדרשה הזאת היום, שיה, ש, ש, ש, שכולנו נהיה שליחים שלך כמו נוח אל הדור הזה שדוחה אותך, שדוחה את המסר שלך, שדוחה את המשיח שלך, הדור שהולך אחרי אנשים שפונים לבני אדם, שפונים אל מתים, שפונים לכל דבר שהוא איננו אתה. אנחנו מתפללים בשביל כל אחד מהם. שיגלו את דברך, שיגלו את משיח ישראל ושיקבלו את דברך אבא, בחיים שלהם וייבשעו. תעזור אבא לכולנו להיות השליחים שלך ולומר את דברך בכוח של הסמכות שלך ובאהבה שלך. כל זה אנחנו מבקשים למען התפארת שלך בשם של ישוע המשיח, אמן.